A bolti eset után. A bolti eset után most már rendőrfejjel többször átgondolta, hagyott e valami értékelhető nyomot maga után. Pedig tisztában volt vele, hogy még ha találnak is új nyomot, nem szerepel semmilyen nyilvántartásban, nem tudják azonosítani. És egy ilyen kisszerű betöréssel a kerületi zsaruk se foglalkoznak komolyan. A boltban tudták róla az eladók, hogy rendőr. Nevetve újságolták neki, hogy milyen betörő járt náluk, és hogy gyakorlatilag nem tűnt el semmi, pedig a pénztárgépet is kinyitotta a pasas. A hiányzó pakli cigarettát észre sem vették. Nem is értik, mi volt a szándéka a betörőnek, ha semmit nem vitt el, magyarázták, pedig egy-két drága italnak vagy rút téli szaláminak még betörés nélkül is gyakran lába kél a A legnagyobb költség... A kifeszített iroda ajtó javítása volt. Mesélték nevetve. Az apja biztosan kinevetné. Azt mondaná, tessék, még betörőnek sem jó. Hogy lenne alkalmas rendőrnek? Vannak időszakok az ember életében, amikor csőstüljön a baj, mint éppen most, morfondírozott. Tönkrement a házassága. Nem jön ki a főnökével, megroppant a szakmai önbizalma, úgy emelkednek az árak, hogy alig tudja eltartani a családját, és a nehezen kibogozható politikai változások miatt a jövő is zavarossá vált. Legutóbb a művészeti iskola utolsó évében érezte magát hasonlóan. Akkor már szerelmes volt Ildibe, Dalány más rácokkal járt. Az osztálytársai nem fogadták be, és a saját tehetségében is bizonytalan volt. Akkoriban a diszidálás gondolta a menekülés útjának. A művészeti iskolában szinte mindenki művésznek, filmrendezőnek készült, és világhírről álmodott. A Mária kertben pedig, ahol esténként dolgoztam, az alvilági vendégek a Los Angeles-i magyar mafiát emlegették az amerikai állom beteljesüléseként. A közös nevező az elvágyódás volt. A állomás állomáskeresője akkoriban a Rádió Luxemburg és a Szabad Európa Teenager partija között sasszézott. A suliban csatákat vívtak a Rolling Stones és a Beatles rajongók, Sex pistols David Bowie-t hallgattunk, és lázadtunk a folytogató falak ellen, aminek a Hinnuszát aztán a Pink Floyd-al énekeltük. A Nashville ténzt ünneplő fiatalok bokája már évekkel korábban megismerkedett a kis stadionban hisztérikusan rugdosó rendőrök csizmájával. Nagy üzlet lett a külföldi lemezés kazetta. A folyóiratokban a kiadóknál és szamizdat kiadványokként sorra jelentek meg a nyugati írók addig fiókban tartott művei. A pince egyetemi klubokban abszurd és groteszk darabokat játszottak, és csoportosan jártunk avongárt kiállításokra alternatív koncertekre. A besogók persze mindenütt ott voltak, de kiszabadult a szellem a palackból. Úgy éreztük, visszafordíthatatlanul kitárult a világ. Vigyázó szemünket Párizsra vetettük, na meg New Yorkra, Londonra, Nyugat-Berlinre. Gyuri először arra gondolt, lemegy az egykori tanyájukhoz közeli keselyős fapusztára, és megfűzi Harcsa Feri bácsit át a határon. Az öreg a falu utolsó házában lakott, ott, ahol elkanyarodik a határtól a dráva és a környéken azt plegykálták, hogy a határőrökkel összejátszó már több embert átcsempészett a száraz határon. Szépen ki is tatarozta belőle a házát. De azt is mesélték, hogy legutóbb a jugók visszaadtak néhány menekülőt, és mielőtt lecsukták őket, a határőrök végighurcolták a szerencsétleneket a falun, hogy mindenki lássa, mi vár a gazdisszidensekre. Úgyhogy inkább Milán bácsitól kért meghívó levelet. Az iskola is adott igazolást, ezek feltételei voltak az útlevélnek. Mindenkinek azt hazudta, hogy a tengerről szeretne fotósorozatot készíteni a munkájához, és remélte, hogy a belügy így nem feltételezi majd, hogy egy évvel az érettségi előtt nyugatra akarna szökni. Hetekig szorongot megkapja-e az okmányt. Több haverja kérelmére a belügy azt válaszolta, hogy nem látják megnyugtatónak a kinti tartózkodásának körülményeit ami jól mutatta, hogy az elftársak jobban aggódtak értük, mint a szüleik, vagy mint ők saját magukért. A belügy gyanakvása amúgy még egy jugoszláviai út esetén is érthető volt. Sok ismerőse, aki nem kapott világútlevelet, csak a szocialista országokba utazhatott, úgy lógott meg Magyarországról, hogy a triesti öbölnél a jugoszláv oldalról átúszott az olasz partokra, és menedékjogot kért Olaszországban. Itália olyan vonzó cél volt az Amerikába vágyó srácok és az olasz slágerekért, na meg a digó fiúkért rajongó kiscsajok számára, hogy az iskolákban minden osztályral megnézették a kápuai fiúk üzenetét, hogy a riportfilmből lássák, milyen rémes sorsvára vár a menekültáborokban sínlődő diszidens magyar fiatalokra. De a srácok egy része, Gyuri is, szívesen elcserélte volna a hazai rémes sorsát, arra a bizonyos kinti rémesre. A tengerparton sétáltam. Lekaptam a pólómat. Azzal törölgettem a veritéket a homlokomról. Néztem a hullámok között sikongva ugráló fürdőzőket és a barnára sült napimádókat, akik úgy hevertek halomban a parton, mint a partmenti bárok asztalán a ropogósra sült apró halak. Ledobtam a hátizsákomat a homokba. Alácsúsztattam a tornacipőmet, gondosan a táskámra terítettem a farmeromat és a törölközőmet, aztán a napozó embereket kerülgetve, a lábaimat kapkodva, a forró homokon igyekeztem minél rövidebb úton eljutni a vízhez. Nem vagyok hóka bőrű, de a napok óta a parton aszolódó nyaralók közt megalázóan világított a bőröm, és nevetségesnek éreztem magam amint a divattyamult úszó nadrágomban bolhaként pattogva futottam a tengerhez. De az igazán kínos pillanat, amit egy hozzám hasonlóan szégyellő rát csak rémálmaiban szokott elképzelni, azután következett. Ahogy a vízben előrevetődtem, a hullám kioldotta a nadrágom oldalsó madzagjait, és a gatyám fecske szárnyként szétterült a vízen, csak az egyik combom tartotta. Mestelen fenékkel kapkodtam utána. Imbolyogva próbáltam talpon maradni, de a talpam csúszkált az apró kavicsos fövenyen. Igyekeztem legalább az egyik kezemmel a tökömhöz szorítani a gatyámat, miközben a másikkal elkeseredett harcot vívtam a dühötten taszigáló hullámokkal, hogy sikerüljön visszaügyeskedni a nadrágomat a fehérre rikító fenekemre. Körülnézni sem értem, nem akartam látni a vigyorgó arcokat. Leszegett fejjel a hullámoktól dülöngélve mérgenben olyan szorosra húztam a modzagot, hogy mély nyomot vágott a húsomba. Felszisszentem, de nem lazítottam rajta. Inkább belevetettem magam a vízbe, és hatalmas karcsapásokkal úszni kezdtem, hogy minél hamarabb eliszkoljak a kajánul nevetgélő fürdőzők gyűrűjéből. Ültem a parton, néztem a délutára megszelidült tengert. A naptól csillogó párán át jól látszott a túlsó part. Próbáltam elképzelni, hogyan festhet a szabadság az öböl túloldalán. Magam elé idéztem a zegzugos utcákat, a sikátorok fölött kifeszített kötélen száradó ruhákat, az apró tereken a kockás abroszos trattóriákat, a ház borát kortyolgató kalapos borostás öregekkel, a vidám zsivajt, a robogóikon kacsázó kendős napszemüveges lányokat, úgy, ahogy fellininél, de Szikánál is a többi olasz filmben láttam. Én nem is vágynék onnan tovább utazni, gondoltam. A fotóból megélnék, a középiskolában olaszt tanultam, és nem vagyok ugyan nyelvzseni, de már akkoriban se tudtak volna eladni olaszul. Nem hitegettem magam azzal, hogy fotóművész leszek, mint az osztálytársaim többsége, hiszen már a kisképző felvételién is csak a küszöb alatt csúsztam be ahogy az egyik tanárom az első évben az osztály előtt gúnyosan megjegyezte. Egy ponttal maradtam el a felvételi szintől. És csupán azért vettek fel, mert az egyik sikeresen felvételiző srác nyáron a szüleivel disszidált, és én kerültem a helyére. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a felvételén csak rajzból szerepeltem némiképp gyengében, ami végső soron érthető volt. A többiek évekig jártak rajszak körre, előkészítőre, Tudatosan készültek a felvételire, én meg csak úgy beestem az ajtón. Amúgy a gyakorlati jegyeim az évek során jók voltak. A portfólióm és a vizsga munkáim ellen sem volt kifogás, a képeimre is azt mondták, egyéni hangom van, ami elismerésnek számított, de a külszöbb alatt besurranó lúzer, lealacsonyító stemplie mégis rajtam maradt. Egy kislaphoz azért biztosan fölvennének fotóriporternek, vagy lehetnék vándorfotográfus. Legalább bejárnám az országot, bíztattam magam. Azt a szintet már is tudnám hozni, és Olaszországban az is menő lenne. Ábrándoztam. Mindent előre elterveztem. Úszni jártam a császárba, hogy edzésben legyek. A vendéglőben a pincérek váltottak német márkát. Szereztem egy csavaros tetejű tömzsi ételhordót, amiben elfért a kamerám, és még az irataimat, a pénzemet is mellé tudtam gyömöszölni. Beszereztem egy felfújható úszógumit is, Hogyha a vízben kifáradnék vagy görcsöt kapnék, legyen mibe kapaszkodnom. Kidolgoztam, hogyan tudom gumi övekkel a hátamra erősíteni az ételhordót, a nejlonzacskóba csomagolt tornacipőmet, farmeremet és pólómat. És végül a Balatonon azt is kipróbáltam, képes vagyok-e egyáltalán úszni a rejtőkönyvekbe illő sivatagi felszerelésben. Kora reggelre terveztem az utat, amikor nincs ember a strandon. És hogy az olasz partra érve mielőtt feladom magam, legyen időm a homokban sütkérezve megszállítkozni. Ábrendozásaim közben késő délután lett. A nyaralók végre összeszedték a szacraikat, sivalkodó gyerekeiket és a derekukra tekert törölközővel, hónuk alatt labdákkal, matracokkal, napernyőkkel elvonultak a partról. Csak az eldobált papírpoharak, cigarettacsikkek, törött homokozó lapátok, és napolajos flakonok maradtak utánuk. Összekuporodva, tekintetemet a horizonton nyugtatva üldögéltem a langyos homokban, és élveztem, ahogy a szél az arcomba fújt a triest felől a sós levegőt. A parti sétányon, a nádfedeles teraszokon fürdőruhás nyaralók, hátizsákos turisták, lármás lányok és fiúk söröztek. A levegőben a tenger szava keveredett a sült haléval, és az olcsó cigaretták fanyar illatával. ízó, hirdette magáról az egyik bár cégére. A falra szerelt hangszóróból balkáni zene harsogott. Az üveges ételpultban fűszeres tintahalak, rózsásra sült rákok és olajos lében ázó csilis polipok kellették magukat. Ezeket a herkentyűket a tengeri népek is kedvelik, de a tengertől megfosztott országok lakói számára valahogy mégis többet jelentenek ízletes ételnél. Amikor a ropogós sült harra, grillezett tintahal karikákra rácsavartam a citromot úgy, ahogy a helyektől láttam, hogy megforgattam a villámat a félbevágott gyümölcs húsában, és a dúsan fakadó lény megcsillant az aranybarna pörkön, akkor nem csupán az állat ruganyos testét és foghagymás grillezett ízét éreztem a számban, hanem a tenger ritka élménye is megbabonázott. A fényesre glancolt fűzőgép mellett a sörös pult előtt ácsorogtam, vártam, hogy sorra kerüljek. Az asszony, ha meglepődött volna, amikor meglátott, másodpercekig csodálkozva fülkézte az arcomat. Horvátul szólított meg. Tudtam, hogy az emberek errefelé többnyire beszélnek olaszul, a bár neve is erre utalt. Olaszul válaszoltam, de miután képes vagyok egy-két olasz mondatban is fél tucat nyelvtani hibát ejteni, mert a kiejtésem is hagy némi kívánnivalót maga után, azonnal nyugtázta: Tunósz-e Itálián? Na, no. feleltem. Akkor magyar vagy? folytatta magyarul. Ön is? Mondjuk úgy félig-meddig? Hogy lehet félig-meddig magyarnak lenni? csodálkoztam. Mi felénk sok mindent lehet félig-meddig. Nevetett. Anyám magyar, de horvát baranyában születtem, ahogy én is. Apám szlovén. Akkor én most mi vagyok? Tanácstalanul ingattam a fejemet. Jugoszláv, mondtam volna hirtelen nyében, de úgy rémlett, mintha az nem egy nép, hanem csak egy állam lenne. Nem tud véletlenül egy olcsó szállást erre felé? kérdeztem. Az asszony kutatón a szemembe nézett. Kevtelve vizsgált. Úgy láttam, mintha valami hirtelen átsuhant volna az agyán. Tetőtől talpig végigmért, és csak azután válaszolt. Neked, fiam, éppenséggel akár tudhatnék? Várj egy kicsit, mindjárt visszajövök. Valami csúgott a pultos lány fülébe, aztán fölment a szűk lépcsőn. A pultos lány is rám bámult. Alaposan megfigyelte az arcomat, és elmosolyodott. Vajon mi érdekeset találhatnak rajtam? tűnődtem. Amikor az asszony pár perc múlva visszajött, intett, hogy kövessem. Előttem ment a lépcsőn. Nem akartam odanézni, de nem tudtam levenni a szemem a hömpölygő fenekéről. A felső szinten kinyitotta az egyik szoba ajtaját. Nem is szoba volt az inkább gardrób vagy kamra, a mennyezet alatt sötétítő függönnyel eltakart apró ablakkal. Csípős kutya szak terjengett a levegőben, a septében eligazított matracon gyanús foltoktól égtelenkedő szőrös takaró. Úgy tűnt, az asszony kinézte belőlem, hogy nekem ez is jó lesz, és hogy bármilyen keveset fizetek, még mindig több, mint amennyit a kutyájától remélhet. Már fordultam volna kifelé a súfniból, amikor megmondta az árat. Töredéke volt annak, mint amennyit bárhol szobát bérelhettem volna a parton. Meginoktam az összegtől, Kis ilyen elcsábultam, de a bűz eljesztett. Köszönöm, inkább nem. Csóváltam a fejemet öntudatosan. Az árban az étel is benne van? Közölte az asszony, és a nyomaték kedvért kacsintott. Azt egysz a pultból, amit akarsz, csak az italért kell fizetned. Na? Ezek szerint nem csak az anyagi helyzetemet mérte fel első pillantásra, hanem az étvágyamat is. Alábecsült, mosolyogtam magamban kárőrvendőn. Megjelent előttem a soványka pénztárcám, aztán beúsztak a képbe a tintahalak, kagylók, rákok, csilispolipok, és úgy döntöttem ez még úgy is visszautasíthatatlan ajánlat, hogy kutya olban kell aludnom. Úgysem töltök sok időt abban a bűzbarlangban, egy éjszakát kibírok, cserébe viszont kieszem a kapzsi asszonyt a vagyonából. Bólintottam. Aztán, amikor az asszony kilépett a kuckóból, ledobtam a hátizsákomat a heverőre, és a matracra állva fölkapaszkodtam az ablakhoz. Elúztam a sötétítő függönyt, próbáltam kitárni az ablakot, de be volt ragadva. Így se gyakran szellőztettek, gondoltam. Rángatni kezdtem, mire nagy nehezen kinyílt. De nem jártam sokkal jobban akkor sem, mert mintha felhevült sütőbe dugtam volna a fejem, Kintről a még átforrósodott bádok tetőről dölt be a hőség. Láttam magam előtt a háziasszonyom arcát, amint a lépcsőn lefelé haladva elégedetten somolyog magában, mint aki hozzászokott, hogy bármikor röptében elkap egy gyanútlan legyet. Hogy a kapsi asszonyt megbüntessem, vacsorára a rosszul lét határáig tele magam tenger gyümölcseivel. Két korsó sört is rendeltem hozzá. Így ünnepeltem az utolsó estémet, hogy végleg itt hagyom a szocialista tábor legvidámabb barakját, az összes álságával és hazugságával együtt, és másnaptól egy szabad világban élek. Közben a a marcát lestem, mit szól a dőzsölésemhez. Bíztatóan bazsaigott a pult mögül. Most úgy tűnt egész kedves a mosolya, mintha még némi szeretet is bújkált volna benne. Puha bagettet tunkoltam a fűszeres olívaolajos lébe. Fölcsíptem vele egy apró polipot, jó gumis volt. Hosszal rágtam, hogy minél tovább élvezhessem. A kézfejemmel törölgettem az államról csöpögő pikás szószt. Kortyoltam a hideg sört, és közben azon tanakodtam magamban, hogy vajon most miért mosolyog? Minek örül ez az asszony? Megkedvelt volna? Vagy megszánt? Látva, hogy nekem ekkora élvezetet okoznak a számára hétköznapi ízek. Hiszen gondolhatja, mégis mitől vagyok úgy oda, ezekkel az állatokkal tele a tenger. A Mária kertben láttam egyszer egy külföldit, aki almát evett hasonló földön túli élvezettel. Almát! Tányéron szolgálták föl neki a fényeste dörzsölt burgundi piros gyümölcsöt. Kézbe vette, nézegette, szagolgatta, forgatta. Aztán késsel ketté vágta, úgy vizsgálta a halvány zöldes húsát, a kitárulkozó magházat. Kubai, mondták a pincérek a vendégre, náluk nincs alma, csak narancs, banán, mangó, papaja, meg ilyesmi. Az ember úgy bámult az almát, mint mi, amikor életünkben először egzotikus gyümölcsöket láttunk. Én is mosolyogtam akkor. Ezért hatott az asszony. Miközben nézte, amint falom a tengeri herkentyűket, vagy, egyszerűen csak azt gondolta magában, töm csak magad, fiacskám. Ha így zabász két napig, úgy is koplasz majd, míg kikúrálod a gyomrod, akkor aztán megspórolom rajtad. A a nyitott ablak ellenére sem szellőzött ki a szobából. Ha végre nagy nehezen elszenderedtem, fullasztó bűzre riadtam. Szimatoltam a levegőben, és gyanakodva vizsgáltam a foltos takarót nehogy álmomban véletlenül az arcomhoz érjen. Hajnalban aztán csikarni kezdett a hasam. A polipok, kagylók, rákok fellázottak, és alul-fölül utat keresve maguknak mindenáron szabadulni akartak a börtönükből, ami bal szerencsémre a gyomrom volt. Egy órán át szenvedtem a vécén. A hasamat masszírozva ültem, vagy... Előrehajolva görnyetten álltam attól függően, hogy a tengeri szörnyeképe melyik menekülő utat választották. Hangos öklendezésemre a kutya vakkantásokkal válaszolt valahonnan a falon túlról. A szerencsétlen állat bizonyára azt hitte őt, hergelem. A háziasszony lépteit hallottam a folyosóról. Nyilván hallgatózott, és nyugtázta, ő előre látta, mi lesz a vége a nagy dínom akkor a reggeli menekülésről szó sem lehetett. Majdnem dél volt, mire remegő lábakkal kiültem az ágy szélére. Különös mód megkönnyebbültem. Nem csak a hányástól. Akkor ébredtem rá, hogy végig nyomasztott a gondolat, ha diszidálok, Gerda és Miki évekig nem kap levelet. Hát, ha egy nap ők is nekivágnának a világnak. Milyen lelki ismeretfordulásom lenne, ha ennek én lennék az akadálya? Meg aztán ugyan bíztattam magam, hogy képes lennék megállni a magam lábán, de lelkem mélyen bizonytalan voltam a tehetségemben. Talán mielőtt nekivágnék a világnak, érdemes lenne befejezni az iskolát, morfondíroztam. Érettségivel és fotószakvizsgával mégiscsak több esélyem lenne az életben. Leverten üldögéltem egy szál alsógatyában az ágy szélén. A házi asszonyom kopogott az ajtón. Na! meg? – kérdezte, amikor bedugta fejét az ajtórésen. – Magam se tudom. – feleltem. Házi asszonyom sminkje már délben szétkenődött az arcán. A szétfolyt festék úgy tűnt nem a meleg vagy a véletlen műve, hanem a dizájn része volt. – állapítottam meg. Tálcán hozott egy bögre teát, kistányén a pirítóst, kekszet és egy szalvétára oda volt készítve két szem gyógyszer is, nagy pohár vízzel. De ha inkább kagylót, rákot kész, azt is hozhatok, tudod, benne van az árban, mosolygott. Összerászkódtam az ötlettől. Ő kacagott. Ezeket a gyógyszereket vedd be, és idd meg a teát. Sok folyadékot veszítettél, most sokat kell innod. Mindjárt visszajövök. Közölte, azzal kiment. Megittem a teát, ettem kekszet, bevettem a gyógyszert, hogy lássa, jó beteg vagyok. Amikor visszajött, azonnal a tálcára nézett, és bólintással jelezte az elégedettségét. Büdös van itt a szobában, jegyezte meg, mintha számára ez újdonság lett volna. Igen, a kutya. Húztam el a szám. Visszafogtam magam, nehogy valami sértőt fűzzek hozzá. A kutya követeli vissza a szobáját. Adnék helyette neked egy jobb szobát? Nincs pénzem jobb szobára, morogtam. Ugyanazok a feltételek, Mosolygott. Milyen feltételek, hogy elhetek még kagylót is rákot? Sóhajtottam. Elnevette magát. Na gyere, ígérem, nem fogsz rosszul járni. Nyilván arra gondolt, hogy ő nem fog rosszul járni, gondoltam magamban. Kettőnk közül ő az a típus, aki mindig jól jár. Velem ez eddig ritkán fordult elő. Az asszony körülnézett a szobában. Elkezdte összeszedni a szétdobált, honnémat, gatyát, farmert, póló tornacipőt. Bepakolta a hátizsákomba, a vállára dobta a táskát, aztán megfogta a karomat, mint egy beteg kísérő, és átkísért a folyosó végéről nyíló lakosztályba. Az ajtó tágas nappali szobára nyílt. Tengerre néző, a föltől a mennyezetig érő ablakokkal. Az ablakok előtt lombos fikusz, ülőgarnitúra, a kerek dohányzó asztalon ezüst cigaretta kínáló, a padlón keleti szőnyegek, a sarokban zongora. Eltátottam a szám. Csak nem ezt akarja nekem felajánlani. Ez az én lakosztályom szalonja, Mondta, mintha kitalálta volna a gondolataimat. De ne aggódj, nem fogunk egy szobában aludni? Nevetett. A folyosó túl végén van az én hálószobám, olyan távol, hogy a horkolásomat se fogod hallani és ez lesz a te szobád, mutatott a nyíló ajtó felé. Itt nyugodtan lepihenhetsz. Van hozzá külön fürdőszoba ismét, duhajkodni támadna kedved a vécében. A nekem szánt szobában frissen vetett ágy állt, csíkos ágyneművel, nagy kövérvánkossal és patyolattiszta takaróval. Jellegzetes kis fiú szoba volt. A fal mellett könyvespolc, ifjúsági könyvekkel, a falon plakátok és családi képek. A képeket kezdtem nézegetni. Megálltam az egyik előtt. Háziasszonyom, mintha csak erre várt volna mellém lépett, és oldalról figyelte az arcomat. Kimeresztettem a szemem. A fotón én álltam. Nyolc-tíz éves lehettem a képen. Egy kacagó fiatal nő karolt belém. A fejét a vállamra hajtotta, én pedig zavart mosolyra bújtam hozzá. A nő 30-35 körülinek tűnt. Hullámos, dús, fekete haja, szép évű szája és nagy barna szemei voltak. A kép ebben a lakosztályban készült, a másik szobában, az ongora előtt. Nem hittem a szememnek. Biztos voltam benne, hogy életemben nem jártam itt. Ezt a gyönyörű nőt sem láttam korábban, a saját koromból ítélve a fotó 7-8 évvel korábban készülhetett, tehát kizárt, hogy ne emlékeznék rá, gondoltam. Ilyettem merettem a házi Ez meg hogy lehet? Ki ez a nő? Kérdeztem dadogva. Szép, ugye? Marina a lányom, mosolygott az asszony szomorkáson. Egy nap... Azt mondta, elege van Kelet-Európából, olyan messzire megy innen, amilyen messzire csak lehet. Volt egy kis játék szivacs földgömbje, forgatta a kezében. Gondolkodott, hova menjen, aztán hozott egy kötőtűt, Jugoszláviánál átszúrta a gömböt, és a tű a túloldalon Új-Zélandnál bukkant ki. Azóta ott él a családjával. És én hogy kerültem a képre? Ő Mirko, az unokám. Vártam, feltűnik-e hogy megszólalásig hasonlít rád? Ugye milyen fura dolgokat produkálné a természet?